Hoofstuk 73, Sireneus' die verordening, die uitstel van militaire oefeninge, die vertrek na die stad en die voorwaardes van die kynkie, jasso wat in gynste van die drie ter dood veroordeeld is. Toe die hele geselskap nou by die huis aangekom het, het Sireneus dadelijk sy adjudant na die overste van die stad gestuur om om te laat verstaan dat sowel op hierdie dag as op die volgende dag geen parades en geen marse gehou mag word nie. Want dit was by die Romeine by buitengewone geleentede gebruiklik, dat by bepaalde verskynsels, soos by voorbeeld de sons of maandsverduistering en heeuwige onweer, geen vierige meteoriete, komete, die plotselinge optrede van waansinnige aanvallen van die sogenaamde epilepsie en ook daal waarop buitengewone se voltrek is, dat die sieris van die Romeine nie toegelaat het, dat ander staatssake terselftertijd onderneem word nie. Want alle soortgelijke daal het vir die andersins oprechte Romeine as ongeluksdaal of besondere daal van die goede gegeld, wat die mense moes wei en nie vir hulle eie sake moes gebruik nie. Alhoewel Sirenees nie juist veel van hierdie niksseggende gewoontes gedink het nie, moes hy hy evenwel toch nakom van wie die volk, wat nog aan sulke dwaas hierdie vastgehou het. Nadat die attendant vertrek het, die Sirenees met Joosef gepraat. Edele broer en vriend, laat nou een ontbyt klaarmaak. Na die ontbyt sal ons allemaal saam die stad ingaan, om daar die verwoesting as gevolg van die storm in oonskou te neem. Ons sal daar by beslist talle burgers van hierdie streek aantref, wat zwaar getref is, en ons sal hulle ook op elke moontlike weise help. Daarna sal ons die hawe besichtig om te sien hoe hulle daar met die skepe gaan en of en hoe hulle beskadig is. Daar sal dan beslis baie werk te doen wees vir jou seens, wat ek dadelijk tot hoofopsigter sal benoem, omdat dit in elk geval juis in hierdie stad aan bouwkundig ontbreek. Want die is nou in architektoniese opzicht geen meer wat dit eens duisend jaar gelede was die tijde van die ouwe Faroes nie. Joosef het dadelijk aan sy reeneerse wens voldoen. Hy het een eenvoudige, matige ontbijt laat voorbereid, bestaande uit brood, jening en melk en sommige vruchte. Na die maaltijd het Sireneus en alle tafelgenote opgestaan en wou dadelijk volgens sy plan na die stad vertrek. Maar die kynkie het Sireneus na hom geroep en aan hom gesê, My Sireneus, jy vertrek na die stad om die noodleidende burkers enigszins te help en jou grootste wens is dat ek by jou is. Ja, ek wil ook met jou saamgaan, maar jy moet na my luister en my raad volg. Kyk, die grootste nood leidendis is wel die drie wat dier jou tot 24 uur doodsangst veroordeel is. Wees echter daarop bedag dat ek hoegenaamd geen vreegte skip in die groot leed van die lendiges nie. Daarom gaan ons eers na hulle toe en help hier die allerongelukkigstes. Eers daarna sal ons die minder ongelukkiges in die stad en in die sieve ave besoek. As jy dit doen, dan sal ek met jou saam gaan. Doen jy dit echter nie, dan bly ek thuis. Want sien jy, ek is ook een meester op my manier, en kan doen wat ek wil, sonder om my aan jou te steer. Volg jy echter my raad? dan sal ek wel by jou blij